Відповідь князеві буде в тому місці, де був його лист. Перед світом із замкової брами виїхала дивна кавалькада. На возах, навантажених усякою живністю, сиділо кілька розмарених черниць. Попереду і позаду обозу їхали у білих свитках запорозькі козаки. Було їх сот п'ять шість. Кожен із них мав рушницю за плечима, пару пістолів за поясом, дамаську шаблю при боці. Яних, що їхав позаду вершників, в одному з лісків відстав, перестояв кілька хвилин за кущами і помчав назад до міста, вручив кривоносові листа коменданта, адресованого Яремі Вишневецькому. Годину тому гарнізон, переодягнений січовиками, опустив замок. Може, батьку варто було б потюгати їм спини? Ні, Янику. Жінками, чиї б вони не були, ми не воюємо. А там ще й діти. Хай їдуть собі з Богом. Того ж дня повстанці вступили в місто і зайняли Лубенський замок. Духівництво Мгарського монастиря відправило вручистий молебень з нагоди з витяги православного воїнства над католицькими супостатами. Ярема Вишневецький мусив через Чернігів тікати на захід. 20 травня в районі Любича він переправився через Дніпро та правобережну Україну. Український літописець, що назвався Самовитцем, писав «Сам князь Вишневецький, Которий немало усе за Дніпра міл в своєм подданстві, Іміючи при собі кільканадцять тисяч людо-воєнного грошового, Опроч драгун і вибранців, которых з своїх начиніл бил по всіх городах незліченою річ», мусів утікати і уступувати з України, з городов своїх, з княгиною і сином своїм Михайлом, котрий потом королем Полським зостав бил. Одне за одним переходили міста і містечка Лівобережжя до рук повстанців. Людність об'єднувалася в десятки і сотні, обирала Отаманів і сотників. За короткий час повстанці Овладіли Переяславом, Пирятином, Лохвицею, Ніжином, Носівкою, Батурином, Меною, Любичем. Тривалі бої Розгорнулися лише під Новгородом Сіверським І Стародубом. Однак і ці міста було здобуто. Розділ другий. Не затримувався довго на лівобережжі і Максим Кривоніс. Тільки не було очищено від шляхти і польських військ основні міста краю, він повернувся на правобережжя. Богдан Хмельницький доручив своєму вірному сподвижникові очолити селянський рух на побужжі і черкаський полк попрямував на Братславщину. Селяни, що громили панські садиби по своїх селах, масово приєднувались до повстанців Кривоноса. Полк швидко перетворився на селянське військо. Той безчасний Кривоніс підняв на війну неорганізовану юрбу і до цього часу на Україні не перестає порушувати наш мир і всюди провадять ворожі наступи. Можна прочитати в одному з донесень тих часів. Повстанці винищували шляхту, Орендарів, лихварів, Нещадили ксьондзів. Одне по одному палили міста і містечка. У володіннях Вишневецького Повстанці здобули Бершать і Ладижин. Конець Польського – Верхівку і Олександрівку. Пани кидали свої палаци і тікали за стіни мурованих замків або в добре укріплені міста, що мали численні залоги. Та жодна фортеця не могла встояти під ударами повсталих. Ріка народного гніву, вийшовши з берегів, змітала все зі свого шляху, що більше місти сіл. Визволяло повстанське військо, то глибше проникало в серце кривоноса ненависть до двічних визискувачів рідного люду. Знову, як колись на поділлі, він не знав ні жалю, ні милосердя, не спиняв зведеної над панською головою шаблі. Отчай душним і відважним звали його знедолені і скривджені, жорстоким і невблаганним пани і їхні паховки. Посланці Кривоноса підіймали на боротьбу з панами нові і нові села. То тут, то там з'являлися кобзарі і співали про народну звитягу над панами у Жовтовоцькій і Корсунській битвах, славили Хмеля та його побратимів Максима Кривоноса, Івана Богуна, Данила Нечая читали звернення Кривоноса до народу із закликом вступати до повстанського війська. — Не слухайтесь, панів, — говорилося в одному із них, — не слухайтесь урядників, як невільники, а приходьте всі до мене, ваші батьки. Не знали ніяких панських законів на оцих политих вашою кров'ю лунах. І ви ніколи не знайдете кращого засобу звільнитися, коли зараз зі зброєю в руках не скинете панське ярмо та не здобудете свободи своєю кров'ю. Досить уже панам...